Зараз влаштую вас до готелю. Увечері зустріч з одним американцем. Дуже цікавиться українськими піснями. До вечора Софія з Юлею встигли находитися київськими вулицями, забігти в кафе навпроти консерваторії на італійському розливу, помилуватися квітучими каштанами. В їхньому номері в готелі «Русь» не соромно було приймати навіть міністра, не те, що якогось дідуся-емігранта. Почувши магнітофонний запис близнят, дідусь розчулився, замовив у номер вечерю і просив ще і ще раз увімкнути касету. Спіймався дідок. Він у нас іще коньяком заплаче, задоволена підморгував Олексій. Багатенький Боратіно. Софія показала дідусеві фото дівчаток. Той аж зойкнув. Вони будуть мати успіх. Дуже-дуже. Можемо писати контракт на рік або два. «Жити мій хотел, співати мій ресторан. Одна година на вечір. Я маю такий український клап. Дуже-дуже гарно співають.» Дідусь дуже давно жив в Америці, через те мова набула акценту, але рідна пісня розчулювала його не менше від отої «американізації». Коли Олексій провів його до таксі, Софія і Юлька, обміркувавши пропозицію, визнали її неприйнятною. Я навіть боюсь їм про це говорити. Співати в ресторані? Вони мене не зрозуміють. Контракт, звичайно, залишився у мріях. Та на прощання Олексій запропонував реальну річ. Софія. Ми тут задумали цікавий проект. Телефонуй наступного місяця гадаю, вже буде інформація. Кажуть, дурень думкою багатіє. Рожеві мрії про майбутні закордонні гастролі роїлися у голові. Та тверезий розум підказував, що все це тільки мрії, яким до реальності. Ого-го! Та все ж Софія зателефонувала до Києва. Олексій передав слухавку одному із своїх підлеглих і той видав завчену формулу. Круїз Москва-Казань-Москва. -Москва. Три місця. Теплохід Русь вирушає з річкового вокзалу Москви 7 липня о 15-й годині 30 хвилин. Запитати Анатолія Шестакова. Приїзд до Москви і назад – за власний кошт Знову взяв слухавку Олексій Вибач, Софія Не можу як папуга повторювати одне й те саме десятки разів Круї з американцями Бери гітару і своїх близнят Раптом комусь сподобаються Привіт У вухо вдарили короткі гудки Софія поволі починала усвідомлювати. Їх з близнятами очікує чудова подорож, прекрасний відпочинок і нові знайомства. Поквапилася поділитися новиною. Дівчатка зустріли її, як належить дітям, радісно. Але потрібно запитати у батьків. Звичайно, в першу чергу. Коли приїдуть мама чи тато, дайте мені знати. Я з ними поговорю. Батьки, супереч очікуванням, зустріли Софіїну пропозицію без особливого ентузіазму.